І саме це, як йому здавалося, спричинило всі його життєві неприємності. Іншими словами, сказав Бенджі, під'їжджаючи до Артура в своєму чудернацькому екіпажі, шанси того, що структура питання закодована у звивинах мозку, досить високі. Ми його купуємо. Що? Питання купуєте, не зрозумів Артур. Так, так, хворо відповіли Форд Стрілян. За купу грошей, додав заход. Ні? Ні? Поправив Френкі. Ми купуємо мозок. Що? Неужели ви ним так дорожите? щиро здивувався Бенджі. «Ми домовлялись, що ви досліджуєте мозок за допомогою приладів, – обурився Форд. Звичайно, – погодився Френкі, – але для цього його доведеться вийняти і приготувати, препарувати, – поправив Бенджі, – нарізати дибними шматочками. «Ну, це вже ні, це вже дорогий, – Артур рішуче звівся з крісла». «Якщо ви так наполягаєте», – умовляв Бенджі, – «ми його замінимо». «На електронний», – підхопив Френкі. «Найпростішої моделі цілком вистачатиме». «Найпростішої?» – жахнувся Артур. «А вже ж, а вже ж!» – Захот зловісно посміхнувся. «Досить записати на плівку. Що? Я не знаю, де мій чай». І ніхто не помітить заміни. І ще чого запротестував заткуючи Артур. Ти не згоден запитав захід. І одразу ж скрикнув від болю, бо трилян штовхнув його під столом ногою. Я помічу,-сказав Артур. Не помітиш запевнив Френкі. Ти будеш так запрограмований, що не помітиш. Форт. Рушив до дверей. Ох, то добре, хлопці, сказав він, будемо вважати, що ми не домовились. А ми вважаємо, що краще було б домовитись, пропискутіли миші. Їхня доброзичливість миттєво зникла. Їхні келихи задзищали, здійнялися у повітря і полетіли до Артура, Паралізований жахом, забився у найдальший куток і тремтів там, мов осиклий листок. Тріліан ухопила його за руку, намагаючись підштовхнути до дверей. Ноги не слухались Артура, він був мов загіпнотизований дліщанням винних келихів і не міг зрушити з місця. Його наче схопив правець. Форд і зафонд дружно ламали двері. Тилян закричала, Артур лиш безмовно відкривав рот. Під наступним ударом двері піддалися. З другого боку, за ними чатували якісь мерсенного вигляду особи, швидше за все були магратиці. Але їхня зловісна зовнішність блякла в порівнянні з медичними інструментами, які вони принесли з собою. Почалося стовпотворіння. Ось яка виникла ситуація. Артурові збирались розпиляти череп. Триліан ніяк не могла захистити його, а Форд і зафод без особливого успіху Тримували наступ головорізів Душчих і куди більше озброєних, ніж вони На їхнє щастя цієї миті Загучали усі сигнали тривоги планети Розділ 32 Увага! Увага! Розкотилося по планеті Тривога!